A vízöntő jele Az asszony, akinek teste befogadott új célommal együtt, szelíd volt és egyenletes, mint az igazi alkimista kemencetüze. A helyet, ahol egy szürke alkonyatkor megszülettem 1760. február 17-én, a titkos tudományok misztikus sugárzása hatotta át. Apám, Cornelius von Grotte, Károly gróf udvari zenésze, bizalmasa és rendtársa volt ügyesen kezelte az ecsetet és a tollat is, de izzó fantáziáját és művészi vénáját az életében már csak egyetlen fókuszra irányította, a nagy mű létrehozására, amely minél teljesebbé válik befelé, annál inkább eltűnik, láthatatlanná válik a külső világban. Festményei írásai nem e világnak készültek. A rend titkos könyvtára őrzi őket, csak olyanoknak hozzáférhetően, akik értik a szimbológia háromsíkú nyelvét. Grotte várát a sötéten zúgó, sűrű, őjvek erdeje ölelte körül. Magas, szegletes tornyának ablakai, a fuldafolyó csillogó ívére, északi ablakai Kálszó parkjának habzószökők útjára, az oránzseri kastély gyengét körvonalaira és bizarr szépségű márványfürdőire nyíltak. A várban csend lakott és elmélyedés, a meditáció mély hallgatása Tiszta, félhomályos termeiben önkéntelenül lábújhegyre emelkedtek azok is, akiket nagy ritkán vendégül láttunk. A tárgyakból lenyűgözően áradta klauzúra elutasító tilalma, s a látogatóknak az az érzése támadt, hogy feszült munkába merültet, vagy szendergőt zavar fel. Megtör valami dermetvarást, amely szelítkábulatba vonta a -e helyet. A halk beszélgetések, amelyek az fényében lefolytak, vagy a hangok, melyek a nagy beépített torgonából hömpölyögtek elő bús, fenséges zsongással, nem szakították széte varázslatfájtlát, hanem a művészet szépségének kíséretét szolgáltatták neki. Anyám magas gótikus alak volt, valószínűtlenül keskeny ujjakkal, átlátszó finom arccal és magas, nemesen formált homlokkal, a legszótlanabb nő volt, akivel életutamon találkoztam, de szótlansága mindenhez hozzá simuló, nyugalmas és kifejező volt. Az, aki beszélt hozzá, sohasem érzett közönyt vagy elzárkózást benne. Mosolya, szeme értő és sürgető hallgatása még azokat is megnyilatkozásra késztette, akik félénkek zárkózottak voltak. A hallgatás ereje árad belőle. Művelt és végtelenül okos volt a háttérbe húzódva ugyan, de apámmal együtt járta meg a rendfokozatait. Írásainak első olvasója és bírálójaként széljegyzetei elárulták eredeti, minden magasságba felszárnyaló intuícióját. Talán a legjobb kifejezés, ha azt mondom rá, maga a koncentrált erő volt, amely már semmit el nem ömleszt mellékes irányokba. Apám rengeteg erőt kapott ettől a nyugodt, kiegyensúlyozott asszonytól, mert apám művész volt, égő, csapongó, zseniális, szélsőséges és gyakran csüggedő. Hogy nekem mit jelentett, arra kevés az emberi szó. Készült a fogadásomra. Szüleim mindketten tudták, ki fog náluk megszületni. Többet tudtak rólam, mint én magam akinek harmadik szemét csak a gyilkossággal szerzett elixír nyitotta fel újra, de egy föld alatti börtönben, amelybe belezuhantam. A rend azonban régebben számon tartott, néhány évezred előttről, és várta érkezésemet a vízöntőjelében. Nem kellett semmit titkolnom, és nem kellett semmiről beszélnem. Míg csemő és néhány évig növekvő gyermektestem nem tudta szellememet teljességgel közvetíteni, Addig ahhoz mérten érintkeztek velem. De később, alig tíz-tizenegy éves koromban, a legnagyobb természetességgel kezeltek úgy, ahogy a többi juniorst a rendben. Felnőttként, de még nem beavadottként. Ismerték célomat, és tudták, rájuk vár a feladat, hogy feléje vezessenek. Szerettek és vártak. Ők és társaik. Mélyebben szerettek és örvendezőbben vártak, mint más szülő a gyermekét és más barátok az új szülöttet, mert tisztában voltak vele, milyen messziről érkeztem, micsoda utat jártam meg, s a pokolnak micsoda mélységéből kapaszkodtam elő. A tékozló fiút ért meg hozzájuk, lerongyoltan, sebesülten, gyengén, de krízis után. Aki egyszer beavatott volt és elbukott, az elveszti az ősi emlékezetet. Csak emésztő sarkallásként, Soha ki nem elégülő hiányérzetként Ég benne a labirintusban való bolyongás közben El legnagyobb veszteség homályos sejtelme Századokon, évezredeken át. Mindig az okkult fény felé törekszik, Kábán és vakon, mint az éjjilepke. Megperzselődik, lehull, Hogy új testben újra felszálljon, És megkísérelje a misztikus tétel fikcióját. Éges el testedet gondolatait tüzével. E meddő kísérletnél teste mindig elég ugyan, de az asztrális vágy tüzében, amely e tápláléktól erős és élő marad. Etőzmagból megint csak halandó test növekszik. A gondolat transzcendens hidegfénye ott lobbant fel bennem korinna rothadó, szétbomló teste mellett, amely mint egy fókuszba, Magába gyűjtötte minden astrális nyugtalanságomat, Szenvedélyes vonzódásomat a formák szépségének káprázatához, És beteg, önbecsülés nélkül való, Öncélú kéjelgéssé züllött teremtő erőmet. Magába gyűjtötte, vérébe, húsába szívta, Formáinak láncára fűzte, S mikor testének mágikus formulája széttört, feloszlott, E kötéssel együtt elpusztult vágyam, nem csak iránta, de az asztrálmocsarak Lidérc világa iránt is. A gondolat mentális tüzében második, szenvedélyből épült, gúzsba kötött, szíderikus testem is ellobbant, és előtűnt a harmadik, a még dermedten szunnyadó, tudatlan, amnéziás és gyakorlatlan juniors, készen az indulásra, az ébredés, megismerés és megvilágosodás felé. Míg testem és agyrendszerem kifejlődése tartott, nem vettem részt semmiféle összejövetelen. Anyám és apám szellemi gyakorlatokra fogott, és főleg bármilyen nehezen törtem bele, rendszerre szorított. A napnak bizonyos óráiban, kivétel és halasztás nélkül mindig ugyanazokban az órákban, el kellett végeznem a rám bízott feladatokat. Írásmunkát, nehéz szövegek fordítását franciából németre, vagy... Ami a legnehezebbnek tűnt, latin betűkkel írt, ismeretlen keleti nyelven szövegezett könyvrészleteket kellett betanulnom. Később az idegen írás jelű egyiptomi, héber, arab, szanszkrit, tibeti, kínai nyelveket tanultam. Nyugtalan, kapkodó, hamar fáradó gondolkodás képességemet izmosították így. Kényszerítették, hogy figyelemmel összpontosítson, és kitartson akkor is türelemmel, szorgalommal, ha nem köti le, és nem érdekli az, amit csinál. Ez még csak a tanulás előszobája volt. E száraz gyakorlatokért bőségesen kárpótoltak más órák, amelyekkel misztikus érzékszerveimet ébresztgették, az intuíció finom csápjait tornáztatták, amelyek a gondolaton, időn és téren túl tapogatóznak az éteri akasakrónikában. Az okkult zene és okkult költészet voltak mesélő dajkáim, amelyek átítattak a misztériumok borzongó, holdas fényével. Felgyújtották képzeletemet, és megtanítottak a szimbólumok értelmére.